Az a gyanúm, hogy nem kellett volna a szikémet olyan közel villogtatnom Rory ohagen Akkor ugrott be ez az eset, amikor St. John's Woody szobámban ülve Black állatorvosi szótárát olvasgattam. Túltestes kötet volt ez ahhoz, hogy magával cipelje az ember, és Ralph Belli barátaim épp eleget ugrattak miatta, de én eldöntöttem, hogy igenis ezt fogom lapozgatni szabad perceimben, hogy legyen, ami az igazi életemre emlékeztet. Amikor eljutottam a kábetűhöz, és megütötte a szemem a kasztráció szócit, azonnal Rory jutott eszembe. Malacokat kastráltam. Több almon kellett végig mennem. Siettem, és nem vettem észre az írt munkás növekvő nyugtalanságát. Fiatal főnöke sorra megfogta, és átadta Rory nak a kis jószágokat, aki a hátukra fordította őket, széttált lábakkal, beszorította a combjai közé, én pedig gyorsan bemetszettem a herezacskót és kihúztam a heréket. De közben a penge csak nem hozzáért a durva nadrág sliccéhez. Az Isten mire vigyázzon, doktor úr! Szaladt ki végül a száján. Felnéztem a munkából. Mi a baj, Róri? Vigyázzon azzal a francos késivel! Ott a hadonászik velem a lábam közt, mint valami indián. Ott még engem is eltalál csufítni. Csak óvadosan, doktor úr! kiáltott oda egy fiatal farmer. Nahogy rólit miskárolja ki a disznóhelyet. <gül> a felesége <gül> sose bocsártaná meg magának. Hangosan havotázott, az ír munkás sem vigyorgott, én pedig kuncogtam. Ez lett a vesztem, mert a pillanatnyi figyelmetlenség is elég volt ahhoz, hogy a penge beleszaladjon a bal mutató ujjamba. A borotvai lesz szike hatolt, és azon nyomban mindent elöntött a vér. Azt hittem, sohasem fogom tudni elállítani. Még azután is szivárgott, hogy hosszan kezeltem magam a kocsi mentőládájába talált szerekkel, és végül egy ritka ügyetlen és túlméretezett kötéssel az újamon hajtottam el. Kénytelen voltam rátenni egy nagy gészpárnát, a rögzítéshez pedig több métert használtam el egy 7 centi vastag múlpójából. Sötétbe jöttem el a farmtont. Öt óra körül egy késő decemberi napon, amikor korán leszállt az este, és a fagyós égen már feltünnödeztek a csillagok. Lassan hajtottam a hatalmas új elállta kormánykeréktől, úgy mutatva az utat a reflektorfények között, mint egy irányjelző. Fél mérföldre járhattam Darobiton, és az út csupa szágakon túl megpillantottam a város kapislákoló fényeit, amikor autó közeledett. Elhúzott mellettem, majd fékcsikorgást hallottam. A kocsi megállt és visszafordult. Újra elhaladt mellettem. Lehúzott oldalra, és egy hevesen integető kart láttam. Leálltam, mire egy fiatal férfi úradt ki a vezetőülésről, és hozzám rohant. Bedugta az ablakon a fejét. – Maga az állatorvos? Lihegett és riadt volt a hangja. – Igen, én. – Hála Istennek! útba vagyunk Manchester felé, és jártunk a rendelőjébe. Mondták, hogy bizitelni van. Leírták a kocsiját. Kérem, segítsen! Mi a baj? A kutyák ott van a kocsi hátsó ülésén. Egy labda megakadt a torkába. Lehet, hogy megfullad. Nem vártam meg, míg befejezi, hanem kiszálltam és átszaladtam az úton. Nagy fehér szedám volt, a homályba burót hátsó üléstől tompa jajgatás hallatszott, és több apró fej körvonalait láttam az üvegen át. Feltéptem az ajtót, mire a jajgató kurus érthetővé vált. Jaj, Benni, Benni, Benni! Nehezen tudtam csak kivenni a sötétbe a négy kis gyerekölébe fekvő nagykutyát. – Jaj, papa, meghalt, meghalt! – Vegyük ki! – sóhajtotta. A Fiatalember ember megragadta az állat melső lábait, míg én a testét tartottam, amely ijesztő ernyettséggel csúszott le, és terült el az aszfalton. Kitapogattam a szőrös alakot. – Semmit se látok, segítsen arrébb húzni! Megragadtuk a tehetetlen testet, és odahúztuk a reflektorok fénykörébe. Hatalmas, gyönyörűs kótjuhász volt, a legszebb korba, de tátott szájjal, kilógó nyelvel, élettelenül kimeredő szemmel. Nem lélegzett. A fiatal apa rápillantott, aztán a kezébe temette az arcát. – Nyaj, Istenem, Istenem! Az autóból meghallottam az asszony halk sírását és a gyerekek éles sikoljait a hátső ülésről. – Benni, Benni! Megragadtam a férfi vállát és rákiáltottam. Mit mondott arról a labdáról? A torkába. Bedugtam az ujjamat a szájába, de akármennyit próbálkoztam, meg se tudtam mozdítani. Lehajtott feje miatt csak elfojtott motyogós volt a hangja. Lenyomtam a kezem az állattorkán, és könnyedén elértem a labdát. Tömörgumiból készült, akkora volt, mint egy golflabda, és dugóként szorult bele a gégébe, gyakorlatilag elzárva a légcsövet. Vadul tapogattam a nedves sima felszínt, de semmilyen fogást nem találtam rajta. Árom másodperc alatt beláttam, hogy nincs ember, aki ezzel a módszerrel bármit is elérne, így gondolkodás nélkül kirántottam a kezemet, összeakasztottam a két hüvelykújjamat az alsó állkapocs alatt, és megnyomtam. A labda kirepült, pattogott a jeges úton, majd begurult az út menti fűbe. Megérintettem a szarú hátját. Nem volt reflex. Térdre ereszkedtem, és tehetetlen szánalom fogott el, hogy miért nem tehettem meg ezt kicsivel hamarabb. Így nem maradt más dolgom, mint hogy elszállítsam a tetemet a sköldélházba. Mégsem hagyhatom, hogy a család egy duglott kutyával autózzék Manchesterig. De hevesen kívántam, bár tehetnék még valamit, és ahogy végigfuttattam a kezem a dús színes bundán a bordák felett, mutató ujjam a hatalmas kötéssel úgy mered fel, mint reménytelen helyzetem jelképe. Amikor üves tekintette rámerettem erre a bepóját újra, miközben a tenyerem a bordák fölött nyugodott, akkor éreztem meg a gyönge remegést. Teket kiáltással ugrottam talpra. – Még ver a szíve, még nem halt meg! Teljes erőből dolgozni kezdtem a kutyám. Ott azon az elhagyott, sötét, vidéki országúton nem volt mire támaszkodnom. Sem stimuláló injekció, sem oxigénpumpa, se intubáló cső nem volt nálam. De a jó öreg módszerrel három másodperceként megnyomtam a melkasát a tenyeremmel, és imádkoztam, hogy kezdjen el lélegezni, mert a kutya szeme még mindig élettelenül merett a semmibe. Újra meg újra kétségbe esettem, belefújtam a torkába, vagy a bordákra tettem a kezem, hogy érezzem-e az alig kivehető dobogást. Nem tudom, mire figyeltem föl először. Az egyik szemhéj enyhere rándulására, vagy a bordák is emelkedésére, ahogy a fagyos gyors csizs levegő a a tüdejébe. Talán egyszerre történt mind a kettő, de attól a pillanattól fogva minden álomszerű és csodálatos volt. Nem tudom, mennyi időt ültem ott, amíg a légzés mélyé és szabályossá nem vált, és az állat lassan észlelni kezdte a környezetét. Amikor végre körülnézett és megpróbálkozott egy farcsóvállással, egyszerre ráébredtem, hogy minden tagom elzsibbadt, és majdnem odafagytam már a földre. Némi nehézséggel felálltam és hitetlenkedve figyeltem, ahogy a koli szédelegve feltápászkodik. A fiatal apa hátra terelte, ahol örömkiáltásokkal fogadták. Látszott, hogy a férfi megvad döbbenve. Az élesztés során végig mocsorgott. – Csak úgy kiröpítette a labdát. – Kiröpítette? – Nekem miért nem jutott ez eszembe? És amikor indulás előtt hozzám fordult, még mindig sokkos állapotban volt. – Nem tudom. Én nem is tudom, hogyan köszönjem meg, mondta kapkodva. – Ez igazi csoda. Egy pillanatra nekidőlt az autónak. – És mennyi a honoráriuma? Mennyivel tartozom? Megdörgöltem az államat. Gyógyszert nem használtam. Az egyedüli költség az időn volt. Öt siling, mondtam. És ne engedje, hogy megint ilyen kis labdával játszom. Átadta a pénzt. Kezet ráztunk, és elhajtott. A felesége, aki kise szállt a kocsiból, integetett, de a legnagyobb jutalmam az volt, hogy a kocsi után nézve már megpillantattam a homályba a kutyaköré fonódó kiskarokat, és hallhattam a boldogságba úszó gyerekek hálás és örömteli kiáltásait az éjszakába. – Benny, Benny, Benny! Az állatorvosok gyakran eltűnődnek azon, vajon mennyi részük van a páciens felgyógyulásában? – Talán jobban ment volna kezelés nélkül. Néha előfordul ilyesmi, de nehéz megbizonyosodni róla. Ám amikor egy szemernyi kétség nélkül tudod, hogy, még ha nem igényelt különösebb fejtörést is, sikerült visszahoznod egy állatot a haláltorkából az eleven, lélegző világba, az olyan tartós megelégedettséget okoz, amely gyógyírtad az állatorvosi praxis nyügeire és kudarcaira, és mindenért kárpótól. Mégis Benni esetében volt valami valószínűtlen az egészben. Igazából nem is láttam azoknak a boldog gyerekeknek az arcát, sem az első ülésen kuporgó anyjukét. Van egy halvány képem az apáról, de ő is majdnem egész idő alatt lehajtotta a fejét. Meg sem ismerném, ha szembe jönne velem az utcán. Még a kutya is, a reflektorok természetellenes fényébe csak egy elmosódott emlék. Úgy tűnt, hogy a család hasonló képen érez, mert egy hét múlva kedves levelet kaptam az anyától. Elnézést két, amiért olyan gyáván kivonta magát a dologból, és megköszönte, hogy megmentettem szeretett kutyájuk életét, aki ma már úgy futkározik a gyerekekkel, mintha mi sem történt volna, és azzal zárta sorait, hogy sajnálja, amiért még a nevemet se kérdezte meg. Igen, különös epizód volt ez, és nem csak a nevemet nem tudták, de fogadni mernék arra is, hogy nem ismernének fel, ha újra találkoznánk. Valójában, visszatekintve a történetre, csak egy dolog emelkedett ki határozottan és élesen. A mutató ujjam a hatalmas pólyával, amely végig ott lebegett a jelenet fölött, már-már már önálló életet élve. És bizonyos vagyok abban, hogy a család is erre emlékezett leginkább belőle, mivel az anya levele így kezdődött. Drága, bepólyált doktorúr. doktor úr!